Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang telah tersedia ringback tone dari Sabda TV. Jangan lupa untuk mengaktifkan RBT tersebut dengan cara mengetik SMS. Di sini. Di sini. Di sini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'gfiruh Sungguh Segala puji hanya milik Allah Jalla jalalu Kita senantiasa memuja dan memujinya meminta pertolongan hanya kepadanya memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan keburukan mendorong agar hamba melakukan dosa Allah mengatakan innannafsal ammarat bisu sesungguhnya jiwa itu benar-benar suka menyuruh kepada keburukan kalau bukan Allah tempat meminta perlindungan kepada siapa kita berlindung dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal-amal kita. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tiada tiada satu pun manusia yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya barang siapa yang disesatkan Maka tiada satupun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Karena Allah lah yang memiliki hak untuk memberikan hidayah. Sehingga jalan pintas dan jalan tercepat untuk meraih hidayah Allah. Adalah dengan berdoa memohon kepada Allah. Dan mendatangi hidayah tersebut. Kita tidak henti-hentinya mengatakan. Ihdina siratal mustaqim. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dan saya bersaksi bahawa tiada yang berhak disembah, melainkan hanya Allah semata. Dialah Tuhan yang esa tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau dan untuk keluarga beliau. Amma ba'at, jamaah rahimahkumullah, malam hari ini. Tanggal berapa kita? Tanggal 23 atau 24 jamaah? Anak tahu kalau kalender Hijriah itu berubah tatkala matahari tenggelam. Maka kita sudah masuk tanggal 24 Zulhijjah. Apa Zulqa'dah? Zulqa'dah. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke Zulhijjah, menghadapi hari-hari terindah sepanjang tahun. Yang kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, Ma min ayyamin al-amalus salihuh fihinna khairun awahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya. Lebih baik dan lebih Allah cintai daripada beramal soleh di sepuluh hari awal Dzulhijjah." Maka para sahabat bertanya, Walal jihadu fisa bilillah. Jihad di jalan Allah pun tidak setara dengan beramal di sepuluh hari ini. Walal jihadu fisa bilillah. Illa rajulun. Jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandingi beramal soleh di sepuluh hari ini. Kecuali dalam satu kondisi. Seorang lelaki yang keluar dengan harta dan dirinya berjuang di jalan Allah. Wala myarji' min dalika Dia mati, dia tewas, enggak ada yang balik ke rumahnya, hartanya hilang dan dirinya juga sudah mati. Maka ahibbati fillah tatkala para jemaah haji berada di tanah suci. Mereka merasakan indahnya awal 10 Zulhijjah. Ingat awal 10 Zulhijjah, antum catat hari ini tanggal 24. Sehingga ada menghitung mundur. Soalnya yang Anda lihat menghitung mundur itu asian game. Kita juga ikut menghitung mundur. Tinggal berapa hari lagi? Enam. Ini empat jamah. Tinggal enam hari lagi jamah. Atau menghitung mundur. Besok hari Senin Yang mau puasa sunnah, puasa sunnah Yang mulai Mau mengaji Membaca Al-Quranul Karim Para salafus saleh itu Di hari-hari yang mulia Mereka memanfaatkannya Untuk beribadah kepada Allah Jangan disiasiakan Jangan disiasiakan Ahibatulullah Kita akan membahas tentang beratnya tentang dahsyatnya Yaum Al-Hisam. Karena itulah hari penentuan. Yang gagal pada waktu hari itu. Tidak akan bisa balik ke dunia untuk memperbaiki. Yang tidak sukses pada hari itu. Tidak ada kesempatan untuk balik ke dunia. Untuk menambah amalannya. Allah ceritakan yawma izin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan ditampakkan kalian nih. Tidak ada satupun amalan kalian yang tersembunyi. Tidak ada. Kita di muka bumi ini bisa menyembunyikan amalan kita. Tapi nanti pada yawmal hisab. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada. Ya, Wallahi kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka, bisa duduk bersama karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Lawla sitrullah tabaraka wa ta'ala. Andai kata bukan karena Allah yang menutupi dosa kita. Kita tidak akan bisa hidup bersama. Allahumma ghafir lana dhunubana. Allahumma kama satarta alaina dhunubana fid dunya faghfir lana yawmal hisab. Ya Allah... Sebagaimana Engkau menutupi dosa-dosa kami hari ini, kami memohon pada hari hisap Engkau ampuni dosa-dosa kami. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis tentang bagaimana proses hisap pada hari kiamat. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Yukta bijahannam." Yoma izin لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. Allah berfirman di surat Al-Fajr: وَجِئَ يُوْمَ إِذِ بِجَهَنَّمَ يُوْمَ إِذِ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الْذِّكْرَ pada hari itu akan didatangkan neraka jahannam. Pada hari itu manusia akan ingat. Akan sadar dari kelalaian dia selama ini. Tapi, Apa gunanya mengingat pada waktu hari itu? Tidak bisa kita nambah amalan. Dan pada hari itu neraka jahanam didatangkan kata Nabi Alaihissalam. Neraka jahanam ini hidup jemaah dan bisa berbicara. Dia diseret memiliki tujuh ribu tali kekang. Dengan setiap tali kekang, kata Nabi Alaihissalam ada tujuh puluh ribu malaikat yang menyeretnya. Na'udhu billahi jemaah. Kita kalau dibakar dengan api dunia dalam satu jam sudah cukup menyiksa. Bagaimana dengan api neraka? Di surat Jasiyah Allah menggambarkan di ayat 28-29, wa yauma taqumussa'ah, yauma idhiyah sarul mubtilun, wa tarakulla ummatin jasiyah pada hari kiamat tuh. Ketika berdiri kiamat pada hari itu, orang-orang yang melakukan kebatilan, yang hidup mendustakan, yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, merugi pada waktu hari itu. Engkau melihat wataro kulla umatin jazia. Setiap umat pada waktu hari itu, engkau akan melihatnya berlutut mereka. Kulla umatin tutailah kitabiah. Semua umat itu dipanggil untuk menuju kepada kitabnya. Ada pembagian kitab, ada pembagian rapot pada waktu hari itu. Al yaum tudzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini engkau akan dibalas dengan apa yang kalian amalkan di dunia. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Al yaum amalun bila hisab." Al-yawm amalun bila hisab Wa gadan hisabun bila amal Hari ini Kita beramal Tidak ada hisabnya jama. Antum bisa bayangkan Sekarang datang ke tempat ini Dapat apa Antum? Ada yang ngasih duit sama Antum? Ada yang ngasih imbalan sama Antum? Tidak ada Mengeluarkan duitnya Naik kendaraan Beli bensin Bayar parkir, duduk di sini, lelah, pulang, nggak ada apa-apa. Berbeda dengan yang bekerja, jelas ada duit yang dia dapatkan. Tiap hari kita mendengar panggilan Allah, mengatakan Hayya ala sholah, Hayya ala falah, kita berangkat, berdiri solat, nggak ada balasannya, belum. Terus kita berkorban Beli seekor sapi 30 juta Beli kambing 2 juta Habis duit kita Alium amal Amal tugasnya jamaah Dan kita yakin akan adanya hari hisap Buktinya apa? Kakek kita mati Orang-orang terdahulu mati Penjahat mati Orang baik mati Apakah sama? lah akan ada Yom Al Hizab. Allah mengatakan Hada Kitabuna yantiqu aleikum bilhak. Nih kitab nih, kitab kami akan menjelaskan kepada kalian dengan kebenaran Inna kunna nastansih makuntum ta'madun. Kata Allah kita dulu dengan malaikat-malaikat yang Allah kirim mencatat apa yang kalian amalkan dicatat semuanya jemaah. Kita datang ke tempat ini, mungkin banyak orang yang tidak kenal sama kita. Kita duduk di pojokan, kita duduk di tengah, kita melebur dalam jamaah yang hadir. Tapi kalian harus tahu, malaikat Allah mencatat yang kalian kerjakan. Al Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu. Kata, "Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Yud' anuh, wa umatuh yau mal Akan dipanggil Nuh bersama umatnya pada hari kiamat. Fayakul, ketika dipanggil Nabi Nuh, Nabi Nuh mengatakan, 'Labbaikus sa'adai kiarab, aku datang.' segala kebahagiaan dengan segala keindahan ya Allah aku datang ya Allah. Fa ta'ala hal balaghta. Allah bertanya kepada Nabi Nuh, apakah engkau sudah menyampaikan tugasmu? Fa yaqulu Ya Allah, aku sudah sampaikan Lalu umatnya ditanya Fayaqulu li ummatihi hal apakah nuh sudah menyampaikan kepada kalian Apa jawab umatnya? Fayaqulun ma min nadzir Mereka tidak menjawab nuh belum menyampaikan enggak? Jawaban mereka tidak ada satu pun pemberi peringatan yang datang adalah Nuh wala khairu. Mereka menafikan hal itu. Lalu Allah berkata kepada Nuh. Nih, engkau diingkari oleh umatmu sendiri. Man yashadulak. Siapa yang akan bersaksi untukmu. Untuk meringankan, Untuk membuktikan bahawa engkau telah menyampaikan. Nabi Nuh, Alaihissalam mengatakan Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, wa umatuh Muhammad, penutup para nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita jamaah, dan umatnya menjadi saksi buat aku. Fatud'a al Muhammadin, maka dipanggil umatnya Nabi Muhammad, Alaihissalam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipanggil dan datang memberikan kesaksian kepada Nabi Nuh. Ada, salam, salam. Bayu call, halberlah kau, ada? Ditanya umatnya Nabi Muhammad, apakah orang ini sudah menyampaikan? Faya kuluna namm. Ia, kami bersaksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan. Lalu ditanya lagi, wamil mukumbi dalika, gimana kalian bisa tahu? Dari mana? Fayaqulun. Nih, kita akan berkata pada hari itu. Akhbarana nabiuna. Anna rusula qadballaku. Fasaddaqna. Telah menginformasikan kepada kami, nabi kami. Bahawa para rasul telah menyampaikan kepada umatnya. Dan kita percaya sama nabi kita. alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah Sallallahu Sallam, "Fatashhadun lahul Bilbalagh, thummah ashhadu 'alaiku." Pada waktu itu kalian akan menjadi saksi buat Nabi Nuh bahawa dia sudah menyampaikan dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Wahyu Kaluhu Jalla Dikruh, wakalikah jalnaa kum umma towasala, li ta'kunu ala al-nas, wa yakun al-Rasul 'alaihum shahida. Itu tentang firman Allah. Bahawa saya kalian Allah jadikan umat pertengahan, umat yang paling bagus, umat Islam ini. Dan kalian akan menjadi saksi buat umat manusia yang lainnya. Itu kelak pada hari kiamat. Ahibatifillah, orang akan dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Semua orang akan dibangkitkan bagaimana dengan matinya dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika mendapati salah satu sahabat Meninggal dunia dalam kondisi berikhram Kita lihat jemaah haji sekarang Sudah berapa yang mati? Ana kasih hadiah Siapa yang tahu? Berapa jumlah jemaah haji Indonesia yang sudah mati? Nah 18 Belum ada tambahan Kapan terakhir antum update? Masya Allah, barokallahu fiqum fadl. Masya Allah, barokallahu fiqum. Bener ya, enggak salah ya. Ana enggak tahu juga zaman. Artinya kalau an ana izin minum. Alhamdulillah. Ketika sahabat itu jatuh dari ontanya, meninggal dunia. Kata Nabi alaihi salatu wasalam: "Ghasiluh, mandikan dia. Wala tuhannituh. Jangan dikasih parfum dia. Wala tuqattu ra'sah. Jangan ditutup kepalanya. Kafinuh fi thawb, kafan dia cukup dengan dua kain itu. Kenapa? Fa innahu yub'athu yaumil qiyamati mulabbia." Karena dia kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiah, jemaah. Bayangkan tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya digiring menuju ke padang mahsyar, ada orang yang digiring dalam kondisi mengatakan keluar dari kuburannya mengatakan labbaikallahuumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda Wal-ni'mata laka wal-mulk La-sharika laka Allahu Akbar Betapa indahnya orang yang mati Dalam kondisi berihram Allahumma inna nas'aluka husnal khatima Ada yang mati Dalam kondisi melakukan Kemaksiatan Ada orang yang digiring Di padang masyarakat membawa Seekor kambing yang dia curi Membawa harta Membawa tanah. Kerana ketika dia memindah patok tanah. Digiring ke sana semua. Yawma'idin tu'ravun. La takfaminkum khafia. Nggak ada yang tersembunyi. Yang tidak adil sama istri-istrinya, Yang punya dua istri Kemudian dia tidak adil. Mungkin dia berbicara. Ana bisa adil di dunia ini. Kelak pada hari kiamat akan nampak. Benarkah antum adil? Mankana lahu zawjatan. وَلَمْ يَعْدِلْ bainahuma. <بَيْنَهُمَة> Barang siapa yang memiliki dua istri, Kemudian dia tidak berbuat adil kepada keduanya. يُبْعَثُ yawmal الْقِيَامَةِ Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat keluar dari kuburnya. وَشِكُّهُ مَاِنْ Dalam kondisi rusuknya jatuh, satunya miring. Nggak ada yang tersembunyi. Di sini kita bisa menyembunyikan amal kita. أَحِبَتِ فِي Imran ibn Hussein dalam hadis riwayat Tirmidzi, Bukhari, Muslim ini kumpulan hasan yang cukup panjang. Meriwayatkan dari Nabi alaihissalam dia berkata, "Kuna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu hari kita dalam perjalanan bersama Nabi alaihissalam. AS, baina ashabihi fi sayir." kondisinya ketika mereka safar jalannya itu enggak sama ada yang lebih cepat ada yang lambat ada yang jauhan dari nabi alaihi wasallam ya tergantung bagaimana kendaraan mereka farafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautahu bihatain alayatain nabi alaihi wasallam membaca dua ayat diangkat keras suaranya membaca dua ayat di awal suratul hajj Beliau mengatakan Ya ayuhal nasu Attaquu rabbakum Inna zelzalata As-sa'ati Shay'un azim Yawma tarawunaha Tadhalu kullu murdi'at Amma arbaat Watabau kullu Thati hamlin hamlaha Wataral nasa sukara wa ma hum bisukara Walakin Azaab Allahi shadeed belum membacakan firman Allah, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Rob kalian, sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang berat, yang dahsyat. Pada hari itu kalian akan melihat, seorang wanita yang menyusui akan meninggalkan anak yang dia susui. Seorang ibu yang hamil akan meninggalkan akan menggugurkan anaknya, cuman. Mungkin seorang berpikir, Usad, itu kan sudah di Padang Mahsyar, Usad. Bagaimana ada orang hamil di sana? Bagaimana ada orang menyusui di sana? Ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama, ini hanya gambaran tentang dahsyatnya hari kiamat. Bahawa kalau ada orang hamil, dia akan gugur. Apa yang ada di perutnya. Orang yang menyusui, ditinggal anak yang dia susui. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak. Ada kemungkinan orang itu dibangkitkan sesuai dengan kondisi dia mati. Ada yang mati dalam kondisi hamil, dibangkitkan dalam kondisi hamil dia. Sehingga pada hari itu yang anak-anak dibangkitkan dalam kondisi dia anak-anak pada waktu hari itu. Maka disebutkan, Hari di mana anak-anak bisa beruban pada waktu itu. Orang pada waktu hari itu seperti mabuk wa ma mereka enggak mabuk sebenarnya kenapa azab allah pedih falamma samia dzalika ashhabuh hasau almuti ketika para sahabat mendengar suara nabi SAW, mereka segerakan kendaraan dicepetin wa arafu annahu 'inda qawlihi 'inda qawlin yaquluhu ini ada yang mau disampaikan sama nabi SAW alaihi maka mereka mendekati nabi alaihi salatu wasallam lalu nabi bertanya atadruna ayya yaumin dzak kalian tahu enggak hari apa itu qalu allah warasuluhu rasuluhu allah dan rasulnya yang lebih tahu qala dzalika yawma yunadi allahu fihi adam itu adalah hari di mana allah memanggil menyeru nabi adam alaihi salam fayunadihi rabbuhu ta'ala fa ya adam Allah memanggil wahai Adam. Adam mengatakan labbaik ya rab wa Iya ya Allah aku datang ya Allah. Apa ya Allah semua kebahagiaan darimu ya Allah. Fatara azriyatuh. Ketika Nabi Adam dipanggil di padang mahsyar anak keturunannya semuanya saling melongok penasaran ada apa nih? Nabi Adam dipanggil. Fa Hadha'abukum Adam dikatakan kepada umat manusia. Ini yang dipanggil bapak kalian nih. Adam. Fayakulu lahu Rabbuna. Lalu Allah berkata. Akhrij nasiba Jahannam in zurriyati. Keluarkan bagian yang harus masuk neraka Jahannam dari keturunanmu. Fayakulu ya Rabb, wakam. Berapa banyak ya Allah. Ini kita bakal melihat pada waktu hari itu jemaah. Nabi Adam dipanggil dan disuruh mengeluarkan orang-orang yang bakal menjadi penghuni neraka jahannam. Wa yakululillah azza wa jalla min kulli alfin tis umiatin watis atun watis in min kulli alfin tis amiatin watis atun watis in dari setiap seribu lihat penghuni neraka dari keturunan Nabi Adam. Dari setiap 1.999 yang masuk neraka. Wafiriyayatin min kulli miatin tis Dalam riwayat lain dikatakan dari setiap seratus sembilan puluh sembilan finnar fil jannah satu yang masuk surga. Fahi na idin yashibus sagir. Pada hari itu anak-anak kecil akan berubah jemaah. Wa tad'u hamlin hamlaha orang yang sedang hamil akan menggugurkan kehamilannya wa tara nasa sukara umat manusia pada waktu hari itu akan seperti orang-orang yang mabuk wa mahum bisukara walakinna adhaballahi syadid Mereka enggak mabuk Imran mengatakan fasyakka dzalika 'alan nas maka apa yang diucapkan Nabi alaihi ini berat Hatta t'gaya r'tujuhum wajah sahabat berubah. Fakalu ya Rasulullah, mereka mengatakan wahai Rasulullah, arai. Iza ukhida minna min kulli miatin tisatun wa tisouna, f'madzayab qolana. Kalau diambil dari kita 99 yang masuk neraka dari 100, apa yang tersisa? Siapa yang bakal masuk surga? Wahai jamaah, jangan dikira mudah masuk surga. La tahsabil majidatamron anta akiluhu. Jangan dikira meraih kesuksesan kejayaan orang-orang yang jaya di dunia kita lihat. Apakah dengan tiduran mereka meraih kejayaan mereka? Yang memiliki pulau yang memiliki harta triliunan apakah dengan tiduran dan santai mereka bekerja mereka dapat itu enggak bagaimana dengan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi ini bisakah didapat dengan santai dengan tiduran antum lihat penghuni surga kata Allah tatajafa junubuhum anil mabaj' di malam hari tubuh mereka itu menjauh dari tempat tidur mereka jemaah itu kerjaan penghuni surga itu tatkala hamba-hamba Allah tidur dia bangun al-imam ibnu al-qayyim rahmatullahi alaihi mengatakan ijma'atul uqalaa' min kulli ummah orang-orang yang berakal dari setiap ajaran dari setiap agama bersepakat atas apa mereka bersepakat Mereka berijma mengatakan annan na'ima la bin na'im bahwa kenikmatan tidak mungkin diraih dengan kenikmatan kesenangan tidak mungkin diraih dengan kesenangan wa man athara ar-raha Barang siapa yang lebih mengutamakan hidup beristirahat... ...maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Sahabat merasa berat. Faqalu ya ras gimana Nabi... ...alaihi salatu wassalam... ...tiap 199 yang masuk neraka. Faqala ikmalu wa abshir. Kalian tugasnya beramal. Dan bergembiralah kalian. Ada berita gembira buat kalian... Faalaladhi nafsu Muhammadin biadih demi yang jiwa Muhammad di tangannya Inna kumlamaa khaliqatein maka nata maashain illa kasarota yajuj cuama juj Kalian itu bersama dua umat kalau kalian dibandingkan dengan mereka mereka akan menandingi kalian jauh lebih banyak nanti Fa innamin kumrajulan dari kalian satu orang wa min yakjuj wa makjuj 1000 dari yakjuj dan makjuj ada seribu. qala fasurri 'anil qaum fa'dul ladzi yajidun sahabat ketika mendengar itu mulai nampak perubahan di wajah mereka lalu nabi berkata kepada para sahabatnya mengatakan wallazi nafsi bi والذي نفسي بيده اني لارجو ان تكونوا ربع ان تكونوا ربع اهل الجنه Nabi mengatakan kepada para sahabatnya aku berharap kalian menjadi seperempat penghuni surga Lalu para sahabat mengatakan Allahu akbar Allahu akbar seperempat penghuni surga dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Faqala Inni la takunu thuluts ahli jannah Aku berharap kalian sepertiga penghuni surga. Maka para sahabat bertakbir mengatakan Allahu akbar. Allahu akbar. Lalu Nabi mengatakan inni la takunu nisfa ahli jannah Aku berharap kalian menjadi setengah penghuni surga. Allahulakbar jemaah. Semoga kita termasuk dari setengah itu jemaah. Allahumma amin. Ma antum finnas illa kasyaratis sauda fil jildi thaurin abir. Jumlah kalian ini dibandingkan jumlah umat manusia tidak lebih seperti rambut yang hitam di tengah kulitnya, sapi laki yang warnanya putih, atau sebaliknya. Wallahi jamaah, Allahumma inna nas'alullah nas'aluka ya Rabb an nakun min ahli al-jannah. Ahibati fillah. Tapi semua akan ditanya. Akan dihisap. Allah mengatakan falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin. Kami akan tanyakan kepada mereka tentang Allah yang kirim utusan kepada mereka. Kami akan tanya kepada Nabi-nabi yang diutus kepada mereka akan ada pertanyaan. Al Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah bercerita, "Kuntu la asmau syai'an la a'rifu illa rajag fihi hatta a'rifam." Ini Aisyah. Kalau dia mendengar sesuatu yang dia tidak faham dari Nabi Alaihissalam, maka Aisyah akan bertanya kepada Nabi sampai faham. Ini enaknya kalau punya suami yang alim. Ada sesuatu, tanya ke nama suaminya. Tapi ada perempuan-perempuan yang enggak percaya sama suaminya. Enggak lah Ustaz, ana enggak mau tanya sama suami ana, sering dibohongin ana Ustaz. Ada musibah. Tapi enggak. Jawabnya sembarangan gitu. Ada seorang masyaallah. Ada seorang jenderal dia selalu kadang-kadang terima Syafiq. Kata dia kasih tahu anak punya istri. Tak percaya sama anak. Padahal suaminya Ustad sebenarnya. Cuma tak percaya. Kata dia. Aisyah bertanya kepada Nabi S.W.T. Wain Nabi S.W.T. Kau Nabi pernah berkata pada suatu hari, Laisha ahadun yuhasab illa azid. Tidak ada satu pun manusia yang dihisap, melainkan akan diadap dia. Fakultu ya Rasulullah, Aisyah bertanya, Wahai Rasulullah SAW, awalaysa yakulullahu ta'ala, Aisyah melihat ucapan Nabi ini, kok ada firman Allah yang kayaknya perlu dijelaskan bagaimana korelasinya. Maka Aisyah mengatakan, bukankah Allah berfirman, faamma man utia kitabahu bi aminihi. Faseufa yuhasabu hisabayyasiro. Adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Gimana? Tadi dikatakan yang dihisap pasti diadab. Tapi ayat ini mengatakan yang beriman dihisap dengan hisap yang mudah. Kalaulah dzadak al hisab, bukan hisap itu. Inna madali yang dihisap dengan mudah ini. Itu hanya ditampakkan. Ar-rajulu tu'rat alihi dhunubuhu. Orang ini datang berjumpa dengan Allah. Ditunjukkan dosa-dosanya. Kamu melakukan ini, ini. Ini. Ditunjukkan ketika orang ini merasa akan binasa. Thumma yitajawaz lahu anha. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Walakin man nuqish hisab halap. Tapi barang Barang siapa? Yang dihisap dengan detail. Yang diintrogasi, ditanya macam-macam. Maka akan diazab. Jemaah rahimakumullah, Allah akan menghisap kita. Dan berbicara tanpa ada penerjemah. Di antara kita dengan Allah. Jalla jalalu. Dalam riwayat disebutkan wa inna awwal ma min al-adin fakhizuhu wa kaffu. Ada riwayat yang mengatakan yang akan pertama berbicara nanti ketika disumpal mulutnya dia enggak bisa berbicara, tubuhnya akan berbicara pada waktu hari itu. Dalam riwayat disebutkan yang pertama berbicara adalah pahanya dan tangannya. Wallahi jamaah, yang paling banyak Memasukkan hamba ke dalam neraka itu, lisan dan yang di bawah perut. Man yad manuli ma'abeena fakheeh, wa ma'abeena fakhidae ad manulahul jannah. Kata Nabi AS, wassalam, Barang siapa yang menjaminkan buat aku yang di antara dua rahangnya, dari antara dua pahanya. Masya Allah. Ana gimana tahu tiga menit ya ma? Tidak, nanti dikasih tahu kalau sudah tinggal lima detik antum kasih tawana lagi itu akan berbicara ada orang-orang yang berbicara dengan lisan yang penuh dengan kedustaan disumpal mulutnya. al yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa arjuluhum yang ngomong tuh mulut ama mulutnya diam tangan dan kakinya Kaki yang berbicara, pahanya nanti akan berbicara. Dipakai buat apa? Na'udzubillah jemaah. Yang akan ditanya pada hari kiamat apa aja, Antum siapkan jawaban. Kalau guru di sekolah mengatakan, Wahai anak-anakku, insyaAllah ujiannya dari halaman 10 sampai halaman 11. Antum akan mengatakan, Alhamdulillah, mudah, siap. Dan Nabi udah, udah bongkar buat kita. Pertanyaan-pertanyaan pada hari kiamat udah dijelasin semuanya. Antum tinggal siapin jawabannya. Tapi ingat, yang jawab bukan lisan nantinya. Kulit kita pun akan berbicara pada waktu hari itu. Dalam hadis ruwais Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna awal ma yusalu anhu abdu yoma al-Qiyamah min al-Nain." Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang banyak, yang pertama ditanyakan, ayat "Quladahu alam usah ila alam arwika min al-ma'il bared." Allahumma Akbar. Akan ditanya, bukankah Aku telah memberikan tubuh yang sehat kepadamu? buat apa tubuhmu? Bukankah aku Udah habis jemaah. Tapi kita lanjutkan insyaAllah. Allah. Bagi sesala. wallahu waalaikumsalam. Alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Jama' rahmahkumullah Tadi kita sampai kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam Bahawa pertanyaan pertama yang ditanya hamba tentang ni'mat Maka akan ditanya tentang kesehatan yang Allah berikan banyak di antara kita yang tatkala sehat lupa sama Allah. Ketika sakit ingin ke masjid. Banyak di antara kita yang ketika muda kuat enggak berangkat umroh, enggak berangkat haji padahal dia mampu. Tatkala dia sudah tua renta, sudah sakit-sakitan baru mau berangkat haji. Allah akan tanyakan oleh kerana itu Nabi Alaihi A.S. mengingatkan kita mengatakan khut min sihatika risaqom. Ambillah masa sehatmu itu sebagai bekal untuk masa sakit. Dan akan ditanya tentang minuman. Bukankah aku telah memberikan kepadamu minuman yang dingin. Kemudian pertanyaan nanti tentang umur, tentang masa muda, tentang ilmu, tentang harta. Ilmu akan ditanyakan, mada amilabih. Kita ini terkadang sudah ngaji bulanan, tahunan, bahkan puluhan tahun, tapi tidak diamalin. Maka berusahalah jemaah, jangan sampai Quran yang kita pelajarin, ilmu yang kita kaji itu jadi balak buat kita. Akan ditanya tentang harta. Min aynak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana antum dapat itu harta? Oleh karena itu kita lihat nanti orang yang kaya raya, yang banyak duitnya, akan masuk surga terlambat. Yadkhulu fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin akan masuk surga Lima ratus tahun sebelum orang kaya masuk surga. Antum mau jadi miskin apa kaya? Kalau kaya terlambat masuk surganya. Jemaah, gimana? Selevel Abu Bakar, masya Allah. Kaya cepat katanya jemaah. Sekarang antum udah kaya ni? belum insyaallah insyaallah mudah-mudahan saya falabubakar nantinya masyaallah barakallahu fiikum jemaah rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan tentang bagaimana hisap pada hari kiamat beliau mengatakan alaihi salatu wasallam bahawa nanti akan ada hisap antara hamba, akan ada kisos. Beliau mengatakan Alaihi Ssalam ni hadis Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah pernah mendengar sebuah hadis yang dia mendengarnya lewat perantara. Dia mendapatkan informasi kalau hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir bin Abdullah ada di Madinah. Kemudian Abdullah bin Unais ada di Syam, ada di Damaskus. Itu Jabir beli ontah, beli dia ontah. Berangkat naik ontahnya satu bulan jemaah. Jabir cerita. Dia mengatakan فَاشْتَرَيْتُ بَعِيرًا ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَيْهِ رَحْلِي فَاسِرْتُ إِلَيْهِ شَهْرٌ Sebulan naik untuk. Hanya untuk mendengarkan satu hadis. Kita sekarang ini Masya Allah bisa dengar banyak hadis sekali kajian. Itu Jabir satu hadis satu bulan perjalanan. Hattah padimtu alaih syam. Aku sampai ke Syam, sampai ke rumahnya. Abdullah bin Unes. Aku sampaikan kepada penjaga pintunya. Kullahu Jabir al-Bab. Sampaikan kepada. Abdullah bin Unes ada Jabir di pintu. Faraja'ar Rasul. Utusan ini tanya. Jabir bin Abdullah. Engkau Jabir bin Abdullah. Wallah jemaah. Ini termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Banyak orang enggak kenal. Kenapa? Belum ada video. Nggak ada yang tahu. Nggak ada kajian, ada videonya, nggak ada dulu. Nggak ada foto, nggak ada. Maka nggak ada yang tahu. Kemudian yang mengatakan laporan kepada Abdullah bin Ones. Ia Jabir bin Abdullah. Jabir itu berdiri kencang sampai dia nginjak-nginjak bajunya. Karena tahu yang datang sahabatnya. Sahabat Nabi A.S. فَأْتَنَقَنِي وَأْتَنَقْتُهُ Maka dia memelukku dan aku memeluknya. Ini sunnah. Kalau orang datang safar, dipeluk. Kemudian fakultu langsung Jabir ngomong. Bukan duduk dulu, makan dulu, ada teh, minum teh dulu. enggak? Dia mengatakan hadis, hadisan. Hadisan balagani anka. Ada satu hadis yang sampai kepadaku darimu bahwa engkau mendengarnya dari Nabi Alaihissalam fil kisos tentang urusan kisos pada hari kiamat. Fakashi itu antamud atau amud qabla an asma'ahu. Aku khawatir aku mati atau engkau yang mati duluan, sedangkan aku belum mendengarnya. Apa kata Abdullah bin Unais? Sami'at Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqool. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas azzawaj yuhsar yahsyurullah azza wajalla an-nasa yaumil qiyamati uratan gurlan buhma." Orang akan dihimpun pada hari kiamat oleh Allah jalla jalalu dalam kondisi telanjang. Antum enggak akan pakai baju antum. Antum mungkin memiliki Seribu baju. Antum akan datang pada hari kiamat telanjang. Belum disunat. Dalam riwetan hufatan tidak beralas kaki. Buhman. Fakultu wama buhman. Apa artinya buhman? Qala leysa ma'ahum syaih. Gak bawa apa-apa. Sekarang kita datang ke masjid. Bawa dompet, bawa HP, bawa tas. Nanti gak bawa apa-apa saja. Thumma yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Lalu Allah memanggil mereka dengan suara yang didengar yang jauh sama yang dekat sama mendengar. Mereka akan mendengar. Allah mengatakan apa? Annal Malik Anad Diyan la yanbagi li ahad min ahli an-nar an yadkhul an-nar wa lahu 'inda ahad min ahli al Allah mengatakan akulah raja. Akulah pemberi balasan. Tidak pantas seorang dari penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Padahal dia masih punya hak yang ada di penghuni surga. Orang ini masuk neraka. Tapi dia itu punya hak sama penghuni surga. Ini penghuni surga pernah nyakitin dia. Tidak bakal orang ini masuk neraka sampai dia ngambil haknya dari orang ini. Walayan bagi liah hadin min ahil jannah ayat kual jannah, nggak pantas nanti seorang masuk surga dari penghuni surga, padahal dia masih punya hak kepada penghuni neraka, sampai Allah kisos Allah ambilkan dari dia, Hatta telad sampai tamparan jangan. Fakultu aqif, wa inna innama naati Allah azza wa jalla uratan guralan bohma. Gimana nanti cara balasnya? Cara balikin harta nanti gimana? Orang pernah ngambil harta, pernah punya utang, enggak bayar utangnya. Wallahi jemaah hati-hati antum dengan utang. Orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali hutang. Tanya aja, gimana kan enggak bawa apa-apa? Maka kata Abdullah bin Unes atau Nabi alaihi salatu wasalam bil hasanati was sayyi'at Maka yang akan terjadi nanti bayarnya itu pakai amal soleh. Dengan kebaikan atau dengan keburukan. Maka Antum kalau punya masalah dengan seseorang. Antum pernah nyakitin orang. Dulu ketika SMA, ketika kuliah suka nyakitin teman-temannya. Hati-hati Antum. Sebelum nanti mereka datang. Sebelum nanti mereka di padang mahsyar. Minta kepada Antum. Sekarang Antum minta maaf sama mereka. Balikin apa yang pernah Antum ambil. Jamaah rahimahkumullah. Analisa itu yang bisa anda sampaikan. Kita mungkin masuk ke sesi tanya-jawab. Dan ingat tadi imam kita. Membacakan dua surat. Surat pertama apa yang dibaca imam. Mana rasa dia. Fadhal. Masya Allah. Barang surat kedua Al Qoria ah. tu dua tiga empat nanti yang samping ini yang datang duluan kasih empat nih Masya'Allah, Masya'Allah, masya Allah warahmatullahi Nah jamaah juz amma yang terdiri dari kalau enggak salah 37 surat. Itu ada dua surat. Atau tiga yang diturunkan di Medina. Sisa yang diturunkan di Mekah. Berkaitan dengan kiamat semuanya. Maka tolong dibaca lagi supaya kita sadar. Ketika imam baca kita faham dengan artinya. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya. Jika setengah dari umat ini adalah penghuni surga... Maka siapa penghuni surga setengahnya lagi? Siapa yang mau jawab? Anda kasih hadiah. Yang sebelah sini Kating, saya meminta hadiah. Naam. Angkat tangan yang mau jawab. Angkat jangan takut, tentu angkat tangan. Naam. Berdiri. Hanya Allah. Betul hanya Allah, tapi kan Allah udah kasih tahu sama kita. Naam. Antum udah jawab, udah dapat. Ya. Syuhada. Umat-umat yang terdahulu, ah, umat -umat terdahulu jamaah. Gimana sih yang Nah, mfadhal. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Isa, barakallahu fikum. Umatnya Nabi. Nabi Nuh, terus Nabi yang selanjutnya. Berarti, semuanya itu setengahnya dari umat-umat yang terdahulu. Dan yang setengahnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Afwan, anak ingin bertanya. Apakah ketika kita telah taubat dari satu maksiat, kelak di Yaumul Hisab apakah maksiat tersebut akan tetap ditanyakan di depan semua manusia? Jamaah rahimakumullah, akan ada hisab yang mudah. Akan ada hisab yang sulit. Tergantung sekarang kalau antum sudah bertaubat, terima, dan Allah menerima taubat antum, selesai. Tapi siapa yang tahu taubat antum diterima? Makanya kita perlu terus bertobat sama Allah. Di akhir hayat Nabi SAW, Nabi lebih sering mengatakan, Subhanakallahumma Allahumma ghfirli. Ketika turun firmannya, Iza ja'a nasrullahi wal fatiha, Wa ra'aitan-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastagfir innahu kana tawwaba terus tobat tiap hari nabi tobat 100 kali beliau baca doa rabbighfirli wa tub alayya innaka anta at tawwabul maka kalau tobatnya diterima Allah cinta dengan maaf Allah cinta dengan tobat innallaha yuhibbut tawabin Allahumma innaka 'afwun tuhibbul asfa' fa'fu Terus antum baca minta ampun sama Allah. Ketika diampuni, Allah akan tutupi antum. Ada orang yang banyak dosanya, Allah tanya antara Allah sama dia, "Ngada en kau?" Ditanya sama Allah, "Bukankah kau hari itu melakukan dosa ini?" Iya, ya Allah. Iya ya Allah. Iya ya Allah. Allah sebutkan dosa-dosa kecil dia. Yang besar enggak disebutkan. Akhirnya Allah mengatakan kepada dia, itu dosa-dosamu. Iya, Ya Allah. Sudah. Dosa-dosamu semua aku rubah jadi kebaikan. Apa kata orang ini? Ya Allah, anda lihat kok di dalam catatan tidak ada dosa-dosa besar, Ya Allah di sana itu. Dia minta dirubah juga dosa besarnya. Kebaikan. Ini harapan kepada Allah itu ghafurur rahim, Jemaah Subhanallah. Pak Ustadz, berat manakah entar dihisap antara orang pintar dengan orang bodoh? Waduh, agak berat ini jamaah. Yang pertama, kita tahu yang akan menjadi koreknya api neraka itu adalah orang yang alim. Orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Beda orang yang berilmu, Kemudian tidak mengamalkan ilmunya, maka hisapnya akan lebih berat. Oleh karena itu beda istri-istri Nabi dengan istri orang lain. Orang yang alim hisapnya tentunya akan ditanya an ilmihi mada amilabi. Ilmunya digunakan untuk apa? Terus orang yang enggak belajar akan ditanya juga waktunya digunakan buat apa? Kenapa antuk enggak belajar? Yang pertama nanti akan menjadi koreknya pinraka adalah alimun wa qari'ul quran. Orang yang alim, ustaz, qari'ul quran, imam. Orang yang bacaannya bagus. Fa utiabihi yawmal qiyamah, fa arrafahu alaihi ni'amahu fa arrafahu. Allah tunjukkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan orang ini mengakui, iya ya Allah semua nikmat itu engkau berikan kepada aku. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan. Mada amilt bihi? Engkau gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang ini mengatakan, tu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan aku belajar ilmu, aku ngaji, aku nyantri, aku sekolah agama. Sampai aku jadi orang yang alim. Dan aku mengajarkan kepada umat manusia. Dan aku pandai membaca Al-Quran. Untukmu aku baca Al-Quran. Apa kata Allah? Kazabta. Bohong. Innama ta'allamta liyukala alim. Wa qara'ta yuqala qari. Engkau belajar supaya disebut orang yang alim. Engkau ngaji supaya disebut orang yang bacaannya bagus. Qari fulan bacaannya bagus. Maka ingat, orang yang bodoh kenapa dia tidak mau belajar, dia akan ditanya. Berbeda dengan orang yang memang, iya, tidak bisa belajar. Seperti, ada mungkin saudara-saudara kita yang autis, yang tidak faham dengan omongan orang atau apa. Maka dia tidak akan ditanya, karena dia tidak faham dengan ucapan orang. Orang yang gila juga. Barakallahu fikum. Hadha wallahu a'lam alamussalam. Kalau seseorang berdosa, kemudian bertaubat nasuha, kemudian Allah terima taubatnya dan diampuni dosanya. Apakah yang diampuni semua dosanya, kecil dan besar atau kecilnya saja? Tergantung dia taubatnya dari yang mana. Kalau dosa kecil ini jamaah, Allah mengatakan, Innal hasanati yudhibnas sayi'ah. Sesungguhnya amal-amal soleh itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Allah mengatakan "In tajtanibu kaba'iramatun hauna anhu nukaffiru ankum sayi'atikum." Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar, maka kami kata Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Jadi dosa-dosa kecil ini dengan istighfar, dengan salat insyaallah bisa dihapuskan. Maka pesan Nabi SAW... Wahat biisai atau hasanah damhuha. Kalau kau berbuat dosa, langsung ikuti dengan amal soleh menghapuskan. Tapi dosa besar harus taubat. Syaratnya taubat kita tahu. Yang pertama. Nah, pergi yang itu Nah, sebutkan tiga syarat taubat. Gimana? Yang pertama. Yang pertama menyesal, baik. Yang kedua tidak mengulangi kesalahan. Yang ketiga, antum udah pernah tobat belum? Fazal Fazal Efend, Fazal Efend, ta, nashawwal. An. Anak kasih biar dia tobat, jemaah. Waalaikumsalam, hayyakumullah, jemaah. Kalau antum ditanya syarat tobat apa nggak tahu jawab berarti antum belum pernah tobat, antum. Kita ini mungkin mau taubat, kita tidak tahu syarat taubat. Syarat taubat yang pertama, menyesal atau meninggalkan. Yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi. Tapi bertekad untuk tidak mengulangi. Karena kadang-kadang kita udah anak udah taubat, Ustaz. Tapi setelah berapa bulan, setelah berapa tahun, iman ana lagi turun ana balik ke dosa itu. Apakah diampuni dosa dia yang lalu? Diampuni. Apabila tobatnya penuh dengan syarat-syarat tadi. Dia enggak ada niatan untuk ngulangin sama sekali. Yang keempat, syarat keempat kau ada hubungan sama manusia, maka antum harus minta maaf atau, atau balikin hak mereka. Terus kalau pertanyaannya, yang mana yang diampuni? Yang antum tobat darinya. Antum punya 10 dosa besar, antum tobat 2. Ana udah alhamdulillah Ustaz, naudzubillah ana tidak minum khamr Ustaz, tapi masih riba Ustaz. Alhamdulillah yang khamr sudah diampuni insyaallah. Yang riba belum karena antum belum belum tobat. Ana alhamdulillah Ustaz, ana ini riba sudah tidak, khamr sudah tidak, naudzubillah dosa. Cuma ana suka nipu orang Ustaz. Ya antum belum diampuni. Artinya yang antum enggak bertobat ya enggak diampuni. Kecuali Allah berkandak untuk mengampuninya. Jika sudah diampuni apakah tetap disiksa atau tidak. Ya selesai kalau sudah diampuni. Jangan. Selesai. Subhanallah. Ada orang yang masuk surga itu. Dengan syafaat. Ada orang yang masuk surga dengan rahmat Allah. Dan semuanya sejatinya masuk surga dengan rahmat Allah. Ustaz, benarkah kisah tentang ketika hari kebangkitan bahawa Nabi Musa sudah bergelantungan di aras. Bukan di aras ya, mah. Di kawa'imul aras. Bukan bergelantungan, beliau sudah berpegangan di sana. Dengan kawa'imul aras ya. Dengan penyanggah-penyanggahnya aras. Karena aras itu dipikul oleh para malaikat nantinya. Itu yang anda fahami ya. Lalu siapakah yang lebih dahulu Allah bangkitkan? Siapa jemaah? Mbak jawab lagi dia. Malaikat Israfil jemaah. Israfil untuk meniupkan yang kalah yang. Nah, fadzil, masya Allah, untuk membagi-bagi hadiahnya. Nah, setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam Bagaimana dengan para syuhada dan tujuh golongan yang mendapatkan naungan di mana tiada naungan selain naungan dari Allah? Apakah juga mereka merasakan beratnya Yaumul Hisab? Adapun beratnya Yaumul Hisab semuanya akan merasakan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika akan melewati sirat apa doanya para nabi pada waktu itu. Allahumma salim salim. Tapi ada yang masuk surga tanpa hisap, tanpa azal. Ada pun dahsyatnya hari kiamat. jamaah, ma'a. Allahu Akbar. Nabi itu doanya Allah selamatkan ya Allah. Allah selamatkan ya Allah. Melihat api neraka. Allah mengatakan. Wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satu pun di antara kalian melainkan akan melewati sirot yang berada di atas naka jahannam. Semuanya akan melewati sirot. Tapi tergantung amalnya nanti. Ada yang melewati sirot secepat kilat. Secepat, sekedipan mata. Seperti orang, seperti kuda yang paling bagus. Seperti orang yang berlari. Semuanya akan melewati nanti. Jadi kalau dikatakan para syuhada mereka akan dapat naungan tapi mereka merasakan beratnya pada waktu itu bagaimana ketika ditunda hisab pada hari itu ditunda hisab jemaah orang-orang minta syafaat kepada nabi nuh alaihi salam nabi ibrahim nabi musa nabi isa akhirnya baru mereka datang kepada nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam hadza wallahu a'lam bisawab jemaah tapi tentunya mereka akan mendapatkan keringanan Dibandingkan dengan yang lainnya. Karena mereka mendapat kenaungan. Yang lainnya tidak dapat. Amanya. Ketika itu. Mereka yang dapat kitab dengan tangan kanannya. Wa kitabahu biaminihi. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Apakah ketika di padang mahsyar itu. Kita masih kenal sama yang lainnya. Kita tahu sama teman-teman kita sama keluarga kita. Ketika di padang mahsyar. Amma fi thalathati mawaatin fala adapun di tiga tempat maka kalian tidak akan mengingat Siapa yang menjawab tiga tempat itu? Tiga tempat yang antum tidak akan kenal sama bapak antum sama anak antum sama keluarga antum. Tiga lokasi di padang mahsyar. Ya di padang mahsyar, di mananya? Waktu pembagian rapot Waktu ditimbangan. Waktu berjalan di atas sirat. Masya Allah. Fadhal, fadhal. Barakallahu fikum. Nah. Tuh, tiga tempat. Artinya mereka merasakan dahsyatnya hari kiamat tersebut. Barakallahu fikum. hayyakumullah. Allah mengatakan, Wa amma fa amma man utia kitabahu bi aminihi fayaqun. Haumukrawu kitabia. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan berkata, mengatakan kepada orang-orang, Haumukrawu kitabia. Kalian baca kitabku ini. Kalian baca kitabku ini. Baca, baca, baca kitabku. Ini wonantu ani mulakin hisabia. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Ketika kita punya keyakinan dengan adanya Yawm Al-Qiyamah, kita akan beramal jamaah. Maka Allah katakan: Fahua fi'isha al-Rawiyah, wa amma man autiyya kitabahu bi shimalihi, fayakulu yaleitani lam auta kitabiya, walam adima hisabiya. Yaleitahakannatilqadiya, ma'aghna anni maliya, halak anni sultaniya. Adapun yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, dia mengatakan: Andai kata aku enggak dapat bukuku ini. Andai kata aku tidak tahu dengan isi kitabku ini. Tidak ada gunanya hartaku, kata dia. Kekuasaanku tidak ada gunanya semuanya. Wallahi jemaah. Jadi kondisi hisap benar-benar menakutkan pada waktu hari itu. Ustaz, Ana masih single. Kita bicara kiamat. Bicara single jemaah. Ana mau bertanya apa-apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan akhwat yang solehah. Ini kok bisa lolos sama panitia pertanyaan ini? Jemaah antum kalau bertanya ustad apa kiat-kiat mendapatkan bidadari, ana jawab. Tapi karena kepingin perempuan di dunia, ya cari antumlah Bismillah. Barakallahu Waalaikumsalam. Assalamualaikum sahabat semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Kelas persian tum tulis Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala. ana mau bertanya apakah dosa syirik dan juga melakukan maksiat akan ikut dihisab sementara ana sudah benar-benar bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Jamaah yang sudah bertobat kata Nabi alaihi salatu wasalam at-taubatu ma qablaha. Tobat itu menghapuskan yang sebelumnya. Yang dia bertobat dari ini. Dosa syirik itu tidak akan diampuni kalau dia mati dalam kondisi syirik. Inna allaha la yaghfiru an yushraqa bihi wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha. Ini ayat menjelaskan orang yang mati melakukan kesyirikan tidak akan diampuni. Tapi dosa yang lain masih bisa diampuni. Tapi ayat yang lain mengatakan. Ah. Sesuanya Allah mengampuni semua dosa. Termasuk syirik. Itu ketika dia belum mati. Dia bertobat. Allah ampuni. Antum dosa syirik. Melakukan hal-hal yang. Yang. Membatalkan keimanan antum. Kemudian antum bertobat. Kembali kepada Allah. Sebelum mati. Allah akan ampuni. Berapa menit lagi Jamal? Habis waktunya kita Jamal. Oh, ada satu pertanyaan. Oh, kayaknya khusus ini Jamal, nanti ana jawab sendiri. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, apabila ada yang salah itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu untuk mengingat akhirat, ana nasihati antum sekali-kali datang ziarah kubur, datang ke kuburan. Lihat tuh karena ziarah kubur itu kata nabi SAW, alaihi wasallam tu zakirul akhirah mengingatkan akhirat bukan ziarah kubur ingat dunia tapi ingat akhirat ketika kita ke kuburan hadza wallahu a'lam bisawab wasallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh